Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de astăzi. Pe 20 noiembrie 2002 a avut premiera al 21-lea film din seria Bond, Die Another Day, cu Pierce Brosnan în rolul superagentului 007. Asta e colega Madonna. Da. Ea cânta filmul film, nu apărea. Pe colana sonoră. Da, ăsta a fost al patrulea film cu Pierce Brosnan în acest rol și avea să fie și ultimul spre nemulțumirea actorului, care s-a declarat de altfel foarte dezamăgit de decizia producătorilor de a renunța la el. Bine, a urmat Daniel Craig, Dece de înțeles schimbarea. În filmul din 2002, James Bond investighează legăturile dintre un terorist nord corean și un mogul pasionat de diamante, care finanțează producția unei arme spațiale. Scena... Luca este... Jesus. Da, scenariul ăsta de fantezism n-a domolit însă nemulțumirile coreenilor din sud cei din nord nu știm cum au reacționat coreenii au fost iritați de felul în care erau portretizați conaționalii lor în acest film 145 de cinematografe din Corea de Sud au refuzat de aceea difuzarea peliculei, și în Corea de Nord cred că toate, și cu asta au pierdut una dintre cele mai memorabile scene din toate filmele Bond, adică întruparea fetei Bond, Hailey Berry, din spuma mării. Aici iese din apă. <hântră> Știți? Se scutură așa. Asta... Da, Într-adevăr, cu adevărat <laughs> Magnifică putem uh, confirma Die Another Day a avut încasări De peste 400 de milioane de dolari Ceea ce îl plasează pe locul 7 Ca profitabilitate în clasamentul Tuturor celor 25 de filme Bond produse până acum Eu nu am mai uitat la James Bond de când era Jucat de Sean Connery Dar la 20 de la ce. Nu vrei, era de mult. 20 noiembrie 1976 are premiera unul dintre cele mai de succes filme despre sport din istorie, Rocky, cu Sylvester Stallone în rol principal. Nu, nu vin sarmalele. Asta mă gândeam, mamă, zic, ce asta? <laughs> Stai puțin. Aici. Atât. Și pe mine mă inspira asta, alerg, te rup banda sub mine. Adică încet, așa. Personajul Rocky Balboa a fost inspirat de legendarul boxer Rocky Marciano și într-o chipează visul american. E povestea unui italo-american oarecare, dar cu inimă mare, care ajunge să devină campion mondial la box. Producția a costat doar în jur de un milion de dolari, dar a fost filmul cu cele mai mari încasări în 1976, 225 de milioane de dolari. Rocky a primit oscar pentru cel mai bun film și a mai câștigat la alte două categorii iar în 2006 a fost selectat pentru conservare în Registrul Național de Film al Statelor Unite ca fiind semnificativ cultural, istoric și estetic. Succesul filmului a generat apariția altor șapte părți ale poveștii, Rocky 2, 3, 4 și 5 în anii 80 și Rocky Balboa în 2006 și Creed 1 și 2, ultimul lansat anul trecut, toate avândul l în rol principal pe stalone, acum în vârstă de 73 de ani. 20 noiembrie 2005, Robbie Williams intră în cartea recordurilor Guinness World Record pentru că a vândut mai mult de 1,6 milioane de bilete pentru turneul său mondial din 2006. Valoarea biletelor vândute într-o singură zi a fost de peste 80 de milioane de lire sterline. Turneul a debutat pe 9 iunie 2006 la Dublin cu piesa Radio. Turneul din 2006 a fost cel mai mare realizat de Robbie Williams, a inclus aproape 60 de spectacole în Africa, Asia, Europa, America și Australia, show-uri la care au luat parte peste 3 milioane de spectatori. Ultimul show în 16 septembrie la Londra, pe Wembley, ultima piesă ca la toate spectacolele lui Robbie, de altfel a fost Angels. Noi ne lăsăm antrenați însă la final de emisiune de Let Me Entertain You pentru că asta am încercat să facem și în această dimineață. Noi suntem deșteptarea, ne auzim mâine. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!